Az interjú a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai együttműködésével készült. Barátát, köszönöm, hogy eljött. Um, négy paksaméta van, és én azért választottam ezt, eredetleg nem ezzel akartam kezdeni, mert azt mondta, hogy álmos. És hát ez egy olyan paksaméta, amely valószínűleg ébresztő, Hatással lesz örre, nem mintha egyébként aggódtam volna. 2012. októberében arról beszélt ön, Ducev, jól mondom? Dusev, Janis Natasa, hogy kell egyetlen? De mi volt a, a férje utáni? Dusev. Dusev, akkor jó. Dusev, Janis Natasa a Szerbiába távozása kapcsán, hogy a versenyzők nem árucikkek. Visszaemlékszik még rá? A történetre, igen, az egészre. Ugye az nem egy történet volt, hanem több történet is volt ő... ott egymás mellett. Igen, de azért ő egy, ő egy különleges eset volt, mert az a, azon kívül, hogy ő azért szervszületésű, ő Magyarországon, dolgozott Magyarországon, szóval tanult magyar edzőkkel, építkezett, tehát ő igazán magyarnak is számított. Miért ment el? Hogy? Miért ment el? Valószínűleg tartom hogy egyébként szerelmi ok, másrészt pedig lenne egyfajta anyagi ígéret is volt mögötte, hogy ő elmegy. Itthon nagyon nagy volt a konkurencia. Mert az ő személyes konkurencia. Igen, igen, igen, igen. Én azt hiszem, hogy ez egy ez egy indok volt. 2012-ben Magyarországon kajakkenusnak lenni, élvonalbeli versenyzőnek mennyire volt kifizetődő, ha ugyanazt értjük, kifizetődőn ön és én? én? szerintem nem volt soha kizárt nagy bajt, én, én ugye a 90-es évek elején vettem vissza a sportot, most kajakoztam, de aztán ugye politikai vezetőként, vagy szakmai vezetőként, akkor rettenetes rossz helyzet volt a 90-es évek elején. Azért a 90-es évek második felétől kezdve már javult az anyagi helyzet, nem csak a sportágon belül, hanem az egyén is, tehát az edzőknek és a sportolóknak. Mitől is. változott? Én azt gondolom, hogy jó együttműködésünk volt az akkor egyre a sporttal szimpatizáló vezetőkkel. Hát lássuk be, hogy a nagyon nehéz gazdasági helyzet után Ugye már Hornyulával is jó viszony volt, ami a sportot illette, ez egy érdekes dolog. A pénzügyminiszterrel is sok-sok vitában adna, nagyon sokszor el érni a, a különböző támogatási rendszerek növelését. Akkor olimpiabözötsági alelőként relatívan nagyobb befolyáson volt az adott politikai családon belül. Orbán Viktor nagyon kedvelt a sportot. Megint megindult egy. Gyúcsáns Ferenc volt sportminiszter, ő nagyon kiállt a sport mellett, tehát nagyon, nagyon intenzíven kezdte támogatni. Úgyhogy egy folyamatos lendület volt, és 2010-es évek elején volt hosszabb egyeztetésem, személyiszenét személy, és több szemközt is Ormán Viktor miniszterelnökkel, aki viszont megértette az úgynevezett kiemelt támogatási rendszereknek a fontosságát, sokaságát, csak a azok a sikeres sportágak, akik megkapták ezt a támogatást, majd később a TAO rendszer, ami szerintem már teljes igazságtalanságokat eredményezett, de ez egy más kérdés. Um, az, hogy a sport egy ország életében milyen helyet foglal el, a presztízsét, a támogatottságát illetően az mind múlik, és természetesen ez nem egy elméleti kérdés, hanem Magyarországról beszélek a 90-es évek elejétől egészen mostanáig. Én nem hiszem, hogy, a, hogy régebben nem volt a magyar sportnak, és a magyar sportomnak komolyabb becsülete. Tehát azért ugye én 1952-es olimpián és Születtem meg igazán sportszerető gyerekként, tíz évesként, majd utána a 54 vagy fantasztikus Makoni világbanyságon. Én úgy emlékszem vissza, hogy a sportszeretet nagyon erős volt Magyarországon. De, de nem, nem csak a sportszeretetről kérdezem, hanem a sportfinanszírozásról. Tehát a presztízs és a finanszírozás, a sportolók elhelyezkedése a magyar közéletben, ez egy ilyen komplex tétel. Igen. Jó, erre nem tudok mit válaszolni. Azt tudom, hogy nagyon-nagyon fontos a sport támogatottsága, a sport élete, a sport eredmények, a magyar társadalmi tudatónak belül. Tehát nagyon sok nagyon jó példát adnak, és ezért én azt gondolom... Ez nemzetfüggő? Hogy? Ez minden országban Nem, minden nem. nem, nem így van, de minden, minden, minden nagyobb az, az ország, annál inkább a piac működik. Na most nálunk ugye nagyon kettés oszlódott a sportvilága. Voltak, amelyek a piacra jobban éltek, különböző szponzori támogatással, bevételekkel, egyebekkel, és volt az úgynevezett látványsportok. És voltak azok a sportok, amik Magyarországnak nagy erejét adták a vívás ilyen, ugye? Ilyen a, a kenú is ilyen volt. Ezek abszolút nem tartoztak ide, még az úszás sem, pedig hát az úszás fantasztikus történelmet tud. A látványsport, mint kifejezés, mióta létezik? Dénes Ferenc sport közgazdász volt, Vezette. Én úgy emlékszem, hogy ez a 90-es évek közepétől már megindult, és a 2010-es évektől ez teljesen eltűnt. De maga a látványsport is milyen látványosan alakult át az elmúlt időben, hiszen egy csomó olyan sportág jött létre, vagy vált olimpiai sportággal, amelyek korábban nem is léteztek, nem hogy spo olimpiai sportágak. Éppen nem most voltak. Magyarországon az a fiatal felnövekvő sportágaknak ez a nagy olimpiai válogató eseménye, amik óriási nézettséget élveznek. Egyébként minden sportterületen ez a változás végbe megy. Mondok egy Például hogy a kajakennunál nekünk sikerült föltornászni 20 ezeres, 25 ezeres nézőszámra azért. Ez az egy óriás, nincs más, az más országban ez a nagy nézőszám. Hol van. Hogy? Szegeden el... világványosságon. Szegeden világványosságon. És azóta is eléggé nézett, nézett a kajakkenú sportág. Volt olyan sikerünk, hogy a Form 1 egy egy időben történt versenyen, Magyarországon többen nézték a kajakkenú döntőt, mint a Forma 1-et, ami fantasztikus. De senki nem tudja itt, hogy mondjuk a száp, a supnak nevezett álló kerúzás, az több 10 millió végig a világon, és amikor egy ilyen komolyabb verseny van, akkor a, a különböző nemzetközi sportcsatornák Állandóan azt lehet nézni, és mindenki alára szurkolja magát. Ez egyébként a mi sikvízi is sportunknak egy nagy veszélye. Mert most már a 16-ról 12 majd 10 re majd 10-re csökkent az olimpiai sportágok száma. Miért? Azért, mert a slalom, amelyik helyben alig nézett sokkal kevesebb ország, sokkal kevesebb ország országűzi, de a nézettség a televízión keresztül, az izgalmán keresztül, a veszélyességén keresztül jóval nagyobb. Tehát van egy torzulás az ember. Mi látvány, mi a, mi a sport igazi szerintem érték. Nem elegáns a kifejezés, de min múlik a felhozattal? Most a sportolókról beszélek. Itt csak nagyon-nagyon nagyon rosszat tudok most pillanatilag mondani. Tehát van egy elhíresült mondás egy nagy edzőnknek, nagyon idős ember ma már, aki azt mondta, hogy amikor ő kezdte, és ezt tulajdonképpen a 60-as évek vége, 70-as évek elejegyzőként, akkor lejött tíz gyerek, Közte volt kettő olyan dundi vagy kacska, vagy valami, azt hittem, hogy, ne hogy neked a kajak, nem, próbálj valami más csinálni, és nyolcsal elkezdtek dolgozni, akármilyen volt. Most legyen tíz gyerek, most nyolcnak azt kell mondani, hogy mennyi haza és csinálj valami más sportot, és kettőt tudnak ott tartani. Tehát a egyes számú függ rettenetesen az iskolai, a iskolai sporttól, az egészségtudatosságtól, a családi támogatástól, minden sportág nélt nem tudja nélkülülni a családot. Az, ami elképesztő, hogy mennyi anyagi forrást, erkölcsi forrást jelent a családás sport. Van. és hát akkor ugyanak azt kell mondani, hogy egy demográfiai hullám is, tehát az, hogy Magyarországon ím csökken a születések száma, csökken a gyerekek száma. Azt kell mondani, hogy még befolyásolja egy picit az is, hogy a tehetősebbek azok külföldre mennek, nagyon nagy létszámba, ezért a tehetősebb szülők kedvíró gyerekek száma is csökken. Nagyon csökken az elmaradott térségek száma, tehát kelet magyarországon Dél-Dunántúl Csökken az elmaradott térségek száma? A, hogy? Csökken az elmaradott térségek a, száma. A, nő, a, nő, az elmaradott térségek, bocsánat, nő az elmaradott térségek száma. Nő az elmaradott térségek száma, csökken az ott tenni születések száma is. Um, nem tudom jobban föltenni. Ugye ez egy 33 részes sorozat, olyan tapasztalattal rendelkező interjúalanyom, mint ön, talán még nem volt az életkorából adódóan is. A sportra tekintsek úgy, mint a könnyűiparra, mint a nehéziparra, mint a mezőgazdaságra? Van egy ilyen oldala, ennek van egy teljesen természetes szerint működtetett, szervezett, irányított, abszolút profi hozzáállást igénylő rendszere is. De mondjuk én azért ha a saját sportágonról beszélek, de hát ezt a labdarúgóra, a játékoktól, ez minden el lehet mondani: hogy van egy hatalmas, nagy tömegvázis olyan mögött, ami a civil szabadidős sportokra épül. Na most én ezért tehát azt gondolom, hogy lényegében a sport alapvetően egy egészségügyi, kulturális kérdés, szociális, szoci... szociális kérdés, igen, de ugyanakkor, a, a társadalmi fölemelkedésnek alapvető része az önismeret, az önkultúra innen építkezik. De amikor elérkezik a csúcsra, akkor az természet szerint úgy működik, mint egy üzem. 2012. októberében azt mondta a versenyzők nem árucikkek, Dusev du du Janics Notas a Szerbia távozásával kapcsolatban. Nem tudom jobban föltenni a kérdést. Ezek ilyen magyarázkodások tulajdonképpen menet közben el fogom őket hagyni. Akkor, amikor eligazolt Magyarországról Janics nagyjából mennyi pénzt ölhetett addigra bele az állam, hiszen ön azt mondja, jövőben lesznek eszközeink arra, hogy itthon tartsuk őket. Ezt a kérdést, egy ezt a kérdést egyebek között önnek ez a mondata szülte. Nem tudom megmondani, vissza lehetetlen ezt megmondani, de egyet azért adj mondjak, hogy amikor egy, egy sportoló főnő a mondjuk a 21 -22 éves koráig láznat is annyi az élete első periódus sportolói fájfutásnak az első harmadában gyakorlatilag az állami pénz nem nagyon jelenik meg. Tehát ott a család, a család, az öltözés, a megvásárlás, a lapádnak, a szerszerések, az egyesület, az önkormányzatok szerepelnek, folyamatosan, ahogy ő egyre magasabb szinten érkezik, ott meg az állam és az állam mögött megjelenik az egyéni szponzorok is. Tehát, hogy konkrétan milyen arányt képvisel, azt aránylag nehéz elmondani. Az államtól ő az eredménye alapján kapja azért a pénzt. Tehát nagyon vigyázni kell, hogy akkor, amikor egy olimpiai bajnok megizik, hogy kap 500 000 forintot, amikor egy idős ember visszamenőleg mehet, hogy bajnok, ez tényleg egy nettó állami pénz. Na de azt megelőzően azon kívül, hogy ő mit áldozott a sportért önmagában? Tehát mi az, amit ő beretett, mi az, amit föláldozott ennek érdekében? Mi az, az, amit föláldozott? Hát azért egy sporttól attól függ, hogy milyen sportákban van. Én a arra nagyon büszke, hogy nálunk ugye ez egy olyan vízi sport, amelyik természet közeli, amit szeretnek az emberek. Tehát nálunk olyan 80 éves, kajakos, világbajnok, vagy világbajnok helyzet van, aki vízre száll hetente kétszer most is. Tehát ez aránylag életen keresztül lehet bízni ezt a sportot. Mit áldoz fel? Ál... mit fel? nagyon sokszor szalma... szakmai karriert? Az életében a nagyobb jövedelmi lehetőség. De ez az életben nem mindenkire vonatkozik. Ön, bárki más az élete én, folyamán. Én a sportért nagyon sokat megtettem, de nem áldoztam fel semmit nekem. A szakmai karrierem, vagy a politikai karrierem, ameddig egyetlen karrierem. A politikai karrierje által feláldozt az, hogy valami más nem csinálhat. Össze, Jó, ez, mi, ez, ez mindig igen, visszatérő volt. Mindig fordulat. valamiben kerül valami, hát persze, igen. Világos, nincs életben, semmi se ingyen. Igen. Um, ön nagy élettapasztalattal rendelkezik. A sportolónak a felkészítése a tekintetben, hogy az ő élete hogyan alakulhat, beleértve azt is, amit ön mondott, hogy mit áldoz föl, amikor abba hagyja, mi vár rá, ez milyen mértékben változott, illetőleg ma milyen mértékben működik a szónak abban az értelmében, hogy erre felkészítik a sportolót. Ha egyáltalán felkészíthető. Hiszen valami olyasmiről beszélnek egyebek között, amiben neki nincs része, legfeljebb a fantáziájával gondolhat rá. Nem tudom, először is ugye hosszú évtized óta nagyon komoly harc az úgynevezett két lábon állás. Tehát, hogy a versenyszerű sport, a kiemelkedő sportolók életében is a kettős életpálya megvalósítható legyen, tehát tanuljon mellette, szakmát tanuljon, tanulja ki azt a lehetőséget, ami később. 20-30, attól függ, kinél 40 éves kortól kezdve egy nagyon stabil családi a helyzet. A gengzidilabdázokról köztudomású, hogy ilyenek a kajakkel, most vajon ilyenek -e? Egy jó részük igen. Most a kiemelkedő legjobb példa most ugye, hogy van az olimpiai ezüstérmes Harga Ádám, aki úgy indult el a válogatón vasárnap, hogy szerdán. 11 tételből elméleti fizikával... De mennyire mondható a ez általánosnak? Hogy? általás azért, hogy egy középfokú végzettség fölött egyfajta főiskolai végzettséget szeretnek. A kiemelkedő sportok, egy nagyon sokat tesznek be 40 éves korig, azok általában azért a testnevelési főiskola között szakát végzik el, vagy pedig most például nagyon divatos lett a környezetvédelemmel kapcsolatos tanul, tanulmányok. Egyre többen tanulnak, egyre tudatosabban tanulnak. Annak ellenére Ellenére, hogy most azért ebben a támogatási rendszerben Ö, hogy mondjam, nem csak a nyertesnek van ö, jutalma. És ez egy elképesztő fontos változás. Azt mondta Janis Natasa ebben az időszakban, kérlek, titeket ne gyűlöljetek. A férje azt nyilatkozta, és sportulónak 20 évig tart a pályafutása, maximum. Ekkor kell a magából a legtöbbet. Ebből Natasa 12 évet adott Magyarországnak. Három gyerekem van, mondta a férje. Milána ugye közös Natasával, és nem, volna, nem szerettünk volna sokat utazgatni. Ez a sport, ezt fogadni, sajnálom, hogy is velem kell jönni, és azt is, hogy nem volt lehetőségem tovább Magyarországon dolgozni, ez a gyékóka annak, hogy elfogadtam a szerbek ajánlatát. Egy ilyen átigazolás, ilyen mérvű érzelmeket vált ki. Ne gyűlöljetek! Én nem tudom, szerintem ők ezt túl kompenzálták, hogy gyűlölet volna. Én erre nem, nem, nem emlékszem rá, hogy ki voltak olyan életében szerepet játszó edző, például, aki ugye nagyon megsértődött ezért, de hát azért egy-egy személy volt csak. Nagyon sokan mozdultak meg miatta, hogy őszinte szóval el lehet mondani. Itt engem fölhívott telefonon Orbániktól miniszterelnök úrnak a felesége, hogy segítsük őt haza, vissza Magyarországra, mert egy olyan ikon, aki tanulta meg a kajakozást itt élet és a Gyerekek számára ő egy nagyszerű példa. Tehát ő valóban jelen volt. De ez egy mikori jelent. történet? Ez az első távozásánál utána visszajött, és ez, a, ez már a második távozás, amikor a férjével együtt mentek már gyerekkel együtt. És a közbejárás, ez minek szól? Csak azért, hogy tegyek meg mindent, még kajökenő elnök annak érdekében, hogy biztosítsuk Natasának ezt a feltételt, hogy itt jól érezze magát. Nekem nagyon szép fényképen van arról, hogy alkásból ott ül és beszélgetünk a feleségemmel a hármasban vele. De mi az, amit nem kapott meg, aminek következtében nagy valószínűséggel Orbán ez, Viktor feleségehez forduló segítséget? nem derült ki ebből a dologból. Ez nem derült ki. Ő, ő azt hiszem, hogy túlzott, túlzott nagy volt a konkurenciait. Ott viszont olyan egyedi elismertségbe került ő, ott ő lett a legnagyobb, az egyetlen nagy, akinek nagy a, nagy a vonzása a fiatal. Ez belefér a sportba? Nem? Hát én szerintem igen, ez mindenkinek az egyéni választása, nem? Tehát azért én szabad rá kell hagyni azt, hogy valaki döntse el. Ön mennyire szigorú? Hogy? Ön mennyire szigorú. És végül is ezt a segítséget megadta? Megadtam a igen, és a is nagyon korrektül dolgozott. Nagyon-nagyon-nagyon beilleszkedő volt, és nagyon jó hatása volt akkor a győri egyesületre. Kiment gyö... kisgyerekeket edzett, és ott volt a vízen. És amikor ő hamarabb ment le a vízre, és száll be a vízbe, akkor a gyerekek nézik, akkor rögtön ők, ők is beszállnak, esik az eső, vagy fúj a szél, vagy nem. Tehát nagyon sok jó példát lehet nyújtani a sportág érdekébe. Mennyire szigorú az, majd még kiderülhet különböző De Ez érdekes. az ilyen ja. is kérdés, hogy ugyanazért azért a magyar kajakán sportban fordba sok olimpiai bajnok, többszörös olimpiai bajnok Büszke is vagyok rá, hogy amikor én voltam az elnöket, sok kétszeres, háromszoros, hatszoros olimpiai bajnok lett, a Natasai ebből egy volt, az egyébként csodálatos magyar sportolók vannak, férfiak, nők egyaránt. De most miért fogom mondja? Csak az, hogy Natasáról beszélünk. Nem, nem, megyünk a... tovább, ja, megyünk, megyünk tovább. tovább. <laughs> Benedek Dalma. Hát igen. Ő is elikoz volt. Beredek Dalma azért igazolt el, mert talán én is egy picit hibás vagyok akkor, mert különböző válogató versenyeken ők párjával együtt, most hagyj ne nevezzem a hölgyeket meg, nagyon eredményeket ért el, és megvolt az esély arra, hogy ők kijutnak olimpiára, aztán nem jutottak ki az olimpiára, mások megelőzték őket ezekben a döntések, ezek a döntések során, és én azt hiszem, hogy ő benne ugyanez jelent meg, hogyha nem tud kijutni magyar színekben, akkor egy másik ország színeibe ki tud az olimpián egyébként, az olimpián kevésbé már, de a világbajnokságon olyan döntő volt, ahol három magyar benne volt, és más-más nemzetiség színekben, ugye, mert két évig ott ezzett előkínálatokat, hogy már egyszerűen ott el tudtak, ott a legjobb volt részt ott venni, és ott tudta bizonyítani. Mert egyébként drámai ebben a sportágban, hogy egy ilyen világbajnokságon egy ember indulhatsak. És akkor ott volt a magyar női kajakkenő sport, Benetek Dalmáról beszélünk, aki mondjuk harmadik lehetett Kovácskat, Janis Natasaj voltak mások mögött. Semmi esélye nincs arra, hogy kijösson oda, mert egy verseny indulhat abban a számban, ugye? Persze, hogy párosban is érdekelt volt. De ezért nagyon sokan azért mentek el, hogy ne maradjon, ne törjön meg a karrierjük itthon, hanem sikérnél kell sikert, bizonyítsák, hogy ők milyen jó. És én emlékszem, hogy ő fantasztikusan bizonyított szerszínek, tehát ő azért jelen volt ebben a a világban utána, és nagyon sokáig. Én megértem, hogy Janis Natasát öntúzott reprezentációjúnak tartja az eddigi beszélgetésem belül, de ha már itt tartok, akkor hány esetben hívta önt föl uh, Léva Janikó a tekintetben hát hogy ez valakinek... Hát kár, hogy elmondtam, ez egy indiszkréció, nem illette elmondani ilyet. Janis, hát a kiemelkedő a Kiemelkedő képességű más volt. Más ilyen távozás nem volt a magyar sportágban egyébként. Tehát a miénkben nem volt más. Mert azért a dalmát nem lehetett összehasonlítani a Natas hával, aki a kétszer bajnok volt ahhoz, hogy is egyébként... Jó, de a, a, a, hogy csökkentsem a, a szégyen érzetét, nem mint kéne, hogy legyen, azért az, hogy a miniszterelnök sportkérdésekbe beavatkozik ő azzal, tisztában lenne önmagában az, hogy megszólal, az az elmúlt időben általában általános jelenségnek volt mondható, vagy ha általánosnak nem is, azt lehetett tudni, hogy nem tartóztatja meg magát épp úgy hosszú katinka esetében, vagy Milák Kristóf esetében, vagy a szövetség kapitány esetében, és az átrendezi azért a szakosztályok életét, mert arra odafigyelnek, hogy mit mond a miniszterelnök. Ugye a sportolóknak az életében központi jelentősége van annak, hogy mekkora a konkurencia, ez teljesen nyilvánvaló, amit ön mond, és ezügyben a kajak egy kiemelkedően nagy számban kiemelkedő sportág, sportolókat felmutató sportág, elnézést a szóismétlésért, és így aztán kiemelkedő gond, hogy egy-egy versenyző hányszor tud fontos eseményre eljutni. Közeledve már a jelenhez, Európa-bajnokság, Arról beszél e, Birkás Balázs, és arról beszél a szakma, hogy homályos válogatási elvek erősen vitatható döntés a kajakosoknál a szegedi E.B. előtt, hogy egyébként a szövetségi kapitány mi alapján e, adta meg e, kurucsal szemben e, Birkásnak a lehetőséget. <haz> Hogy őszintén, nem volna szabad. Fordítva, kurucnak birkással szemben. Igen, nem szabadna erre nekem egyáltalán nyilatkoznom már, mert én nem vezetem a szövetséget. Ugye, Réj után leköszentem, én a közgyűlés elnöke vagyok. De vagy. a Nyuszik a kérdezem, aki leszedi a körmét. E, szóval nem, nem, nem szabad erről. De az biztos, egy tévedés, hogy homályosak a válogatási elvek. Hát először is a legfontosabb válogatási elv, és ezt nagyon-nagyon komolyan mondom, azt mi ezért nagyon sokan küzdöttük saját magunkkal, szemben küzdöttünk, mint elnökség, hogy akkor szövetség kapitány szövetségkapitány, kapitány, hogyha ő állítja össze a csapatot. Ő dönthet az összes nehéz kérdésben. Ahhoz, hogy ezt a jogot neki megadjuk, egyébként most éppen ma reggeli hírek, mert megmondja eldöntött az utolsó nyitott kérdést az olimpiáról, ahhoz egy nagyon komoly válogatási elvrendszer van, ami benne van, hogy kinek hogy kell teljesíteni egyesben, és hogy kell teljesíteni párosban. Na most ezért én nem értem. Én egyébként nem olvastam a birkás nyilatkozatot. Nekem is, hogy mondjam, szubjektív, és a partról nézve az emberek vannak kérdései, hogy egy négyes mérlő úgy áll össze, miért nem úgy áll össze. Ezek sokkal bonyolultabb dolgok. Tehát az nem igaz, hogy van mondjuk négy, Legjobb versenyző, és abból lesz a legjobb, hogy négyes. Ez nem igaz. Ahhoz egyényleg jobban kell stímbelni, olyan edzőkkel, akiket össze tudja rendezni a mozgásukat, össze tudják az idő, a felkészüléseket, a melegítéseket, mindent. Ez egy nagyon kemény, nem csak fizikai, nagyon kemény, pszichikai kérdés is. Most, a, aki részt vesz az edzéseken, aki ott van, és figyeli, mi történik, azt tudja eldönteni, hogy kinek hol van a helyebben tévedni lehet természetesen. Maga a válogatási rendszer abban világos, hogy ő mi alapján indokolhatja meg a döntését, de senki nem szól bele utána az ez nagyon A Szövetség csak azt dönti el, hogy kik azok, akik esélyesek arra, hogy elinduljanak egy nagy versenyen. De utána ki melyik számba, kivel együtt és hogyan, ahhoz nincs senki. Neki. És a sportágonként különböző, hogy egyébként ki mondja ki az utolsó szót, mert a további esetek azok azt fogják mutatni, hogy ez más és más személy, és ez konfliktus szül. Nem tudom, a, e, ugye nálunk és a egy e, van egy bizottsági hierarchia, és a bizottság egy csúnya szó, ezt tudjuk jól, hogy a soha nem hoz jó eredményt a bizottság, de azért van egy szakmai sportbizottság, versenysportbizottság, ahol eljutnak az eredmények alapján a javaslatok, és... E, ők vagy pozitívan, vagy negatívan fogadják, ha elfogadják, ez szavazás van benne, nyílt szavazás van benne, ha ezt elfogadják, akkor az elnökség senkinek, elnöknek, senkinek, a világon semmi joga nincs már ebbe beleszólni. Ha ne vita van, akkor van csak ebben lehetőség. Ez egy közösségi, vagy ez egy személyes döntés? Bizottság dönt, vagy egy személy dönt? Egy személy dönt. A szövetségkapitány dönt. Ön később a politikából való kivonulásáról úgy beszél, ezt is majd ampasszan érintjük, hogy az a habitus, amivel ön rendelkezett, rendelkezik, és felteheten rendelkezni fog, az kikopott. Ön egy ilyen mediátori szerepben szeretett jelen lenni, és alapvetően saját magát egy békés természetű valakinek írta le. Maga az, amiről eddig beszéltünk, itt most a legutóbbi pillanatokban, az alapján ki lehet -e mondani azt, vagy mi a megfelelő kifejezés, hogy most konkrétan a kajakkenus sportágat nem minden vonatkozásban hagyja át a demokrácia, mert vannak olyan szakmai, olyan vannak sportelvek, vannak olyan személyes döntések, amelyek ezen túl vagy innen mutatnak. Én szerintem abszolút demokratikus a kajakkenus sport. Személyi feszültségek vannak, az teljesen természetes. A, ugye először is ahhoz, hogy valaki elérni egy nagy eredményt, vagy egy edző elérhessen elértessen egy komoly eredményt, ahhoz azért nagyon kemény, egyéniségeknek kemény kell lenni túl a szakmai tudásom. Tehát ez, ez egy borzasztó nehéz, nagyon munkás fortág, ami nagyon sok fáradtságot, szenvedést, fájdalmat is okoz. Na most ezért tehát a szubjektumnak itt mindenféleképpen van szerepe, tehát az egyéniségnek van egy komoly szerepe. A legnagyobb régi edzőket nézzük a régi alatt, az kell, hogy sajnos kettő tényleg nem élem már a harmadik. A Rozsnyai Katű ő azért él részt vett a versenyekkel, most lent van ők meghozták mindig ezeket a nagyon nehéz döntéseket, és utána egy pár évvel később ezt a versenyeredmények igazolták. Tehát természetesen nem lehet egy sportban mindent feketén-fehéren leírni. Nem lehet. Most arról nem beszélve, hogy egy-egy időpontban végrehajtott versenynél elképesztő különbségek lehetnek. És most ezt a fortágra különség el kell mondani. Most például volt egy olyan verseny, amikor a szélső teljesen szélcsend volt, a két nagy esélyes egymás versenyzet egymást nézte, és közben a szélcsendes pályán befutott ez. Félért, a természetel Tehát nem ez fogok? Egy, de, de, de, ez nem természet, ez az egészre igaz. Mindig nem. vannak szélcsendes pályák. Én ezt, ér, Mindig ér, ér, én ezt értem, ér, de ezt a természet produkál, én ember, én erre ember, gondoltam. Uh, ott is van, de van, amit az ember produkál. Uh, és az egy igen fontos kérdés, hogy egy kiemelkedő sportolóval kapcsolatos bánásmód, az vajon nem változtatja-e meg egy közösség életét? Én ebbe, itt már Lehet. ennek a sorozatnak a vége felé, ami a kajakkenut illeti, én azt tapasztaltam, hogy ez a sportág nem egyszer futott bele. Nem tudom, kérek szépen ezekre példákat. Nagyon sok nem. Fogok nem... mondani, itt vagyunk, itt van, mindjárt hozzák Danutának. Na igen, ez egy érdekes kérdés. Mi például? Mi van a Kozák Danutával? A Kaz Kozák Danutának olyan uh, privilégiumokat biztosított a szövetség, amely utólag visszaütött. Mikor? Mikor visszaütött? Um, ezek a... Tényleg, nagyon komolyan. Ezt ugye ebbe én minimálisan úgy láthattam bele, hogy azért abban megegyezünk-e hogy a sport függetlat, hogy van sportrádió, van sporttv maga a sport, az egy zárt világ. Abszolút. Igen. És hogyha mi itt egy nappal beszélgetnénk, akkor is annak ön csak a töredékét tudná felmutatni. Ha az embernek betekintése nyílik ebbe a zárt világba, akkor óvattal kell bánnia, hiszen abból adódóan, hogy vannak részinformációi, abból adódóan óvattal kell bánni milyen következtetéseket volna. De a Szabó Gabriellával folytatott beszélgetés az egyik, ha nem a legemlékezetesebb beszélgetés, amelyben ő saját magát úgy tüntette föl, mint minimálisan sem sajnáltatva magát. Mint aki nem mondta ki, ezt én mondom, megaláztatások sorozatát kellett, hogy elszenvedje Kozák Danutával és az edzőjével szemben, és amikor én megpróbáltam Kozák Danutával, illetőleg az edzőjével beszélni, akkor azt mondták, hogy ez lehetetlen. Ők nem beszélnek, vagy ők csak azokkal beszélnek, akik ez egyébként e, e, valamilyen út vezet, és amikor én Szabó Gabriellát kértem, hogy ő legyen személyesen, aki eljárás mondta, hogy az kizárt. És én azt érzem, hogy a Kozák Danutával kapcsolatos buborék itt az elmúlt időben pukant ki független attól, hogy ettől természetesen az ő sport teljesítménye nem lett kisebb. A, az, nem szívesen menjék ebbe bele, tekintel arra, hogy sokkal mélyebben kell mindent ismerni a történéseket. Erre utaltam. Sokkal mélyebben kell ahhoz, hogy ebben az ember állásfoglal. Én csak az eredményeket tudom, és azt tudom, hogy Kozák Danuta nem csak a hat olimpiai bajnoki címével, hanem a fegyelmezett magatartásával, a visszahatásával, ezzel a fegyelemmel, a koncentrációval, azzal a sportintelligenciával, ami rendelkezik az egész csapatra, mindig nagyon pozitív. Én ezt értem, de ez nem zárja ki a kérdést. Ami Szabogabit illeti, ő mondjam, imádom. Tehát ő egyébként nagyon sokszor bizonyította, azt nem tudom, hogy mi volt ő, nagyon sértett, és hogy volt. Kétségtelen, hogy neki gondjai voltak az edzőjükkel, utána külön-külön váltak, másféleképpen működtek. De Gabi mindig csúcsra tudta vinni azt, amit ő akart. Ő a négyeseket úgy tudta irányítani, ahogy az tényleg kellett. Pedig ő volt az egyik példája annak, hogy nem biztos, hogy ő volt az egy-háromba legjobb magyar kajakos, ugye? De én a, én a mostani helyzetet, hogyha arról van szó, én a mostani helyzetben Kozák Danuta párti vagyok lelkileg, de semmi közöm nincs ehhez, és ténylegesen ott a pályán dőltek el a dolgok, hogy ő az egyesen milyen eredménnyel tudott most szerepelni. Én szerintem a hatodik helye fantasztikus, jó. Ez most egy magáz, én véleményem. De hogyha a többi edzőnek, és a, a másik négy lánynak, akint bennül is, mind előtte voltak, az a vélemény, hogy ott voltunk előtte, és együtt tevezünk régóta, ebben nem lett beleszó. Én ezt értem, de most kivételesen nem ezt kérdeztem. Én arról beszélek, hogy, és ez nem Kozák Danutának a privilégiuma, ilyen jelen pillanatban Milákristóf, korábban ilyen volt hosszú katinka, körülöttük meggörbül, igen, igen, de hát nagyon nagy egyéniségek. De az egy óriási kérdés, hogy egy sportoló megengedheti-e magának Oly? azt a luxust, hogy adott esetben egy váltószámban valaki adnak függvényében tudja a saját jövőjét, hogy egy sportuló az utolsó pillanatban bejelenti, hogy indulhat-e vagy sem. Igen, ez... ez a csapatszellem, én ezt értem. Ez egy más, jó, ezt értem én is, abszolút, igaz, jó. Mit, mit, mit tudok erre mondani? Én szeretem a színházat, már egyre kevésbé, hogy idősödök, tehát egyre inkább a nagyon face-to-face -face dolgokat, és aztán, ágyzé, szerettem, szeretem nem a, a szilogizmusokat. De azért a színházban is így van, hogy vannak olyan kiváló fantasztikus színészek, akik nem is biztos, hogy mindig azt elejébben nyújtják, de jelenlétük a színpadon. Az egész erőadásnak meghatározó jóvá választ. Önnek ebben igaza van, de mi a mitú történetet illeti, ott például a mitútól eltekintve azt lehetett, azt lehetett tapasztalni, ahogy ebben ma élnek, hogy van olyan, hogy toxikus légkör. A toxikus légkör az nem feltétlenül a kedvez. A toxikus légkör az egy olyan légkör, amelyben lehetséges, hogy vannak fantasztikus előadások és kiemelkedő alkotások és szereplések, de ugyanakkor a közösség élete. Ezért kérdeztem, nem véletlenül, szóval hogy vajon a teljesítmény az túl mutat-e? Mutat. Az, azt kell mondanom, hogy érdekes portának, ami, ami mérhető. Tehát nagyon sok szubjektív pontozás a sporttágban. Gondolom nehezebb az élet. Ez mérhető. Ott független attól persze van a széljárás, az előbb mondtam ilyen olyan dolog, de azért ez középtávon egyértelműen igazolódik, hogy ki tud nyerni, és ki tud nem nyerni. Ki tudja nyerésre vinni a csapatot, és ki nem tudja. Ezek olyan fekete-fehér igazságokkal tudnak válni, majd utána úgy az összes eredmény igazolja, hogy ez egy helyes döntés volt, hogy nem helyes döntés. Tehát azt lehet mondani, hogy az élet igazságtalan, ilyen közhelyen lehet a dolgot lezárni. Hát egyébként abszolút igazságtalan az élet. De a sportban, ott, amikor egy százméteres sikhutás van, ott van az idő, be kell futni időbe, és megmérték az időt, nem lökte fel, nem káncsolt el, nem bukott el, nem tudom, mi ott volt, megnyerte. Ezzel nem lehet vitatkozni. És ugyanígy nem lehet vitatkozni azon, hogyha valaki az 1000 méteres kajak egyes megnyeri, gyönyörű. Ö, ö, nagy, tiszta, világos távolsággal egyszerre indultak, hamarabb érkezett. Oké, Ezek egyértelműen. Ha dolgok. a Janis Natasát hosszalta, akkor a Kozák Danutát is hosszalni fogja, hiszen azt kérte tőlem, hogy mondjak rá példákat. Ugye az, ahogy Kozák Danuta férje az edzője, és amilyen eh, privilégiumokat élvez, vagy élvezhetett, és ebbe csak minimálisan láttam bele, hiszen egyébként hozzáférést nem enged. Nem jutott. Türelem, eh, azt a csipessel való összeütközése mutatta, és a csipessel való összeütközés a sokkal nagyobb annál, mint amit az ember abból egyébként kívülállóként megérthetett. Azt se nagyon érti, hogy mitől csitultak el a hullámok, ott valami olajat öntöttek a tűzre, hogy ön, vagy nem a tűzre, hanem épp elegező, olajat Igen, öntöttek Igen. a tengerre, ami ettől elsimult, de bár olajat öntöttek volna a tűzre, akkor többet lehetett volna látni. Ön eldönt, hogy ez így milyen mértékben nyilvánul meg, de ez a történet nagyon nem kerek. E, jó. Szívesen nyilvánulok meg. Olimpia után szívesen visszatérek két-három szóba ezeknek a saját szemléletemre. Végnéztem a, a válogató versenyeket, el volt, megnéztem a dana indulásait, megnéztem négyesbe, párosba, megnéztem az egyeseket. Nem vagyok sportszakember, van egy 30-40 éves tapasztalatom, hogy mi milyen, azt kell mondanom, hogy ez szinte eldönthetetlenül nagyon nehéz kérdés volt. Én De viszont, most nem arról beszéltem, most két teljesen különböző. Azt, hogy szubjektív egymás, hogy szem, nem voltak Errös, a, a kérdése er, Én még csak erről se beszélek. Dana, Dana esetében az elején fölmerült valóban a kérdés, hogy a férje, aki nem rendelkezett akkor még ilyen gyakorlattal, nagyon-nagyon-nagyon rátanult, hogy iszonyatos mélységben megtanult a szakirodalmat, sportoló volt maga is, tehát vizes sportoló volt maga is, de mindenki kétségbe vonta hogy képes-e arra, hogy egy ilyen nagy bajnokot edzeni tudjon. Aztán bebizonyította, hogy tudja. Tehát ő egy kiváló edzővé vált, a felesége kiváló edzővé vált, és ők dőnyörűen dolgoztak. De 2024... Most ez egy olyan szimliódus, amit nem, nem lehet elvitatni. Én, de 2024 ennek a zátonya, beleértve, hogy én nem arról beszélek, hogy hogyan kerül be, vagy hogyan nem kerül be a négyesbe, vagy, vagy bármilyen nem arról hangulatról, ami előtt a körül kialakult. Az pedig nem fog megváltozni az olimpia után. A helyzet ugyanis az, hogy egy sportoló, aki meglehetősen szűkszavú, és nem a szavak embere, és ugye ebből alapvetően a Friderikuszért, ugye ő mondta valamikor azt, hogy nem kenyerem a szó, ez bennem maradt Sanyiból, hogy mi egy ideig dolgoztunk együtt, és ezt gyakran idéztem neki, ez egy szellemes mondás. Az, hogy a Facebook oldalán írjon egy olyan esetről, amely hát nagyjából egy ilyen mitú történet, mint a VIX színházban László, de nem érdemes ezeket összehasonlítani, csak a... Nem, a, a, a ah, Isten, menj! Hagyjuk, nem, ez egy egész me egy mellékvágányá vált a dolog. És azért ne haragudjon, barátúr, de lehajtott fejjel, védekezés képtelen puszban kell eltűrnöm a megaláztatásokat. Ez egy konkrét esetre vonatkozik. Majd a következő mondat. Szerencsére ebben jó vagyok, a sportban megtanulsz kussolni is. Megtanítanak. Ne haragudjon, ezek olyan mondatok, amelyek Rényes. magyarázat után kiáltanak. De akkor őt nekik kell ezeket megmagyarázni. De őt nem prezentálja. De ne, ne haragudjon, a közgyűlésnek ön az elnök, önnek köze van a sportákhoz. Van. Természetesen, de ahhoz nincs közöm, hogy ő mit gondol és mit gondolt végig. Oké, a de a sportban vár... megtanulsz kussolni, egy... ez nem idére vonatkozik. És elején egy pár szóban azért azt azért mondtam, hogy felébredt. Mondottam volt, hogy a sport kegyetlen, az élsport e még kegyetlenebb. Tehát a stílusa a, a és a sportnak. Én nem azt mondom, hogy, hogy szabad megengedni, hogy fizikai bármilyen jellegű atrocitások legyenek. A verbálist is abszolút módon kizárom. Tehát az én akaratom, jellemem, múltam, történetem azt igazolja, hogy kizárok minden ilyet. Tehát elítélem abszolút módon. Megelőzendőnek tartom ezt. Tehát ez a dolog megelőzhető lett volna egy-másfél évvel ezelőtt, hogyha akkor, amikor volt egyfajta erkölcsi megbilenés az előző világbajnok és az előolimpián, hogy akkor keményebben lép mindenki ebbe bele. De azzal, hogy ott a, milyen a stílus, vagy milyen, hogy van meg, ott fekszünk, félmesszel van rajta. Én többször olyan gyönyörű fiú popsikat, lány popsikat, vagy nem tudom, miket láttam az ott a 40 év alatt a gyúroknadon, véletlenszerűen. Az, ez ez, ez, ez egyrészt ilyen. De ez, de ez nem erről szól, Kettő. és közben azt is mondja, hogy másfél évvel ezelőtt valami elmaradt. Ugye de. ezek azok a pillanatok, amelyekben én belelátok valami én másfél évvel ezelőtt nem voltam ott, és nem vagyok a sportnak a Igen. szakértője. Igen, én azt gondolom, hogy akkor, a, akkor kialakultakon egyen, ellen vélemények már, olyan magatartási hibák, amikor versenyzők egymással szembe is a az együttműködés szintjét, jogosságát, lehetőségét edzőkkel szemben is. Szóval nagyon sok minden mozdult el, egyébként hagyd mondjam meg, az olimpiák előtt. Ez egy abszolút jelenség. Igen, Minden ezért, ezért kezdtem ezt a fel... miért? Mi... Mert egy versenyző tud indulni, az az egy versenyző, és van három esélyes, hogy megnyerjen. De ez a legkülönbözőbb, ez érinti a, a szövetségi a kapitányokat érte. is, tehát ez nem csak sportolókat érint. Ezért kérdeztem a demokráciát. A sportban kevesebb a, demok... a sportirányításban abszolút demokrácia van. De ott az edző és a versenyző között, ott, egy családon belül is néha a demokráció megkérdőjelezhető. Néha nagyon keményen rá kell szólni a gyerekre, hogy miért dobtak az... amit én megcsináltam. Ez, ez a dolog, ez így működik. Én ezt értem, és elnézést, hogy ilyen gyakran. Közben. És belátja a versenyző utána, hogy igaza volt az edzőnek, hogy ő kőkeményen a elrendelte, még egy 500 métert végre hol, kell menni. Le, hol belátja, leszúrja, hol belátja, hol nem? Um, Egy jellem kialakítása nagyon sokféleképpen lehetséges. Mennyiben más a politika, mint a sport, miközben azt mondta, hogy a politikától azért vonult vissza, mert ezt a mediátori tevékenységét nem hát tudta a politikában meg... az eredmény alig mérhető. Hát a politikában jó, hát... Okay, elég... ez most más. Tehát, hogy itt nagyobb eredményeket tudott elkönyvelni, miközben azért a politikában számos funkcióban dolgozott, azért voltam benne nem mindegyik az biztosság. Igen, annak az eredménynek az elismerése sokkal szubjektívebb. Hát ha én, én, ez több örömet okoz. Én el tudok menni, örömet nagyon keveset okoz a politika. Nem, ez a kajakkel. Sokkal többet. Sokkal? Sokkal többet. Az ember akkor is sír, ha veszít a versenyző, és akkor is, ha nyer. És a mediátori tevékenységét legalább olyan mérték, vagy a, itt, itt ki tudta bontakoztatni a politikával szemben, hiszen ezek most jó, igen, ezek extrém esetek, de ezek ugye azt mutatják, hogy... Az gondolom, azért, hogy igen. Többször ültem edzők, versenzőkkel egy kis szobába, egyik elfordult a másiktól, válvágta az ajtót, ajébe sírt, a másik zokogott, az edző kétségbe esett, élete munkájának a veszteségét látta, ott kellett ülni és megpróbálni a békés helyzetet létrehozni. Sokszor be kellett avatkozni nagyon sok ilyen folyamatba, akár egyesületi, akár szövetségi szinten. Ez egy vezetőnek a feladata. Csipes Ferencnek mi a rangja? Ja. Vezető edző, egyébként a szövetségből is, ő kie, mesteredző, kiemelt edző, a Honvédban is ez a rangja. Azt írja róla, ugyanebben a Facebook bejegyzésben, ami fölött elkezd verbálisan molesztálni és sértegetni a legkülönfélebb módokon. Felejtsük el. Ne felejtsük el, de mondjuk azt, hogy magát valószínűleg viccesnek találhatja, de igazából pont olyan, mint egy aluljáróban egy sokadik lepukkant süttyó alkesz. Igen, ez nem igaz, és éneket nem kell leírni. Én ezt értem, csak azt értsem, meg, hogy egy értem, ilyen értem. fialába oltott kalámbó értem. azt mondja, hogy mi ez? Jó, minden pályán, minden pályán vannak az emberek csúcson, és aztán vagy megöregszenek, vagy valami törés történik, vagy a külső környezete megváltozik, és nem biztos, hogy mindig ugyanazt tudja hozni. Csipes Ferenc fantasztikus négyeseket rakott össze, zseniálisan tudta kiválasztani az embereket, és föl, fölkészteni őket, hogy most, hogy tudja, azt én nem tudom megítélni. Azóta nem járak az eljesülődbe, nem néztem meg az edzésüket, az eredményeket látom csak, de az eredményt majd az olimpia fogja igazolni, vagy nem igazolni. Tehát ő felette kart, ö, ö, ö, ö, kartot törni, vagy nem tudom, pálcát törni, ö, igazából véve csak az eredménye után lehet. Én magánemberként beszéltem vele egyébként, és én tényleg úgy gondolom, hogy ő átlépett egy olyan határt, amit nem kellett volna. Ezt egyébként az Egyesület és a Szövetség egy fegyelmivel honorálta, amint azért függesztettek föl, mert ígéretet tett arra, hogy ez a fajta magatartás, ez visszafogottá fog válni a következő időben. Megszüntetni teljesen nem lehet, mert ez is egy karakter kérdése. Tehát én nagyon bízom benne, hogy ő eredményt fog produkálni. Igen, hát ugye? De az egészet sajnálom, rettenetesen. Nem a nyilvánosságot sajnálom, a történés sajnálom. A nyilvánosság segít az, hogy egy ilyen dolog megoldódjon. De a maga a történés, az egész belső feszültsége ennek, ez valóban sajnálatra méltó, nagyon visszahatású a negatív. Ugye nyitott ajtókról is. beszél a felelős államtitkárság, a sportért felelős államtitkárság és a mob, miközben ugye ezt az ajtót egyik sportoló se Csipes Ferencse, se pedig Kozák Danuta nem nyitotta ki. Elítéli a minden formáját, mondja az államtitkárság közleménye egy nappal a Facebook poszt után, és azt mondja, hogy haladéktalan vizsgálják ki az ügyet és hozzát meg az ehhez szükséges intézkedéseket, majd öt nappal később egy elnézéskérés kapcsán az egész fel van függesztve, máskor egy ilyen eljárás hetekig tart. Most az olimpia miatt nagy valószínűség. Igen. Igen, csak akkor azt tudom önnek mondani, hogy az olimpiának az a nemes eszméje, ami egyébként ott van itt, előttem, és nem fogsz finoman fogalmazni, sárba van taposva, öt nap alatt nem lehet érdemi dolgokat elérni, egy bocsánatkéréssel egy ilyen történetet elvileg nem lehetne helyrehozni, kivizsgálni se lehet a történetet. A kérdés az, hogy egyébként egy büntetés az lehet-e az, hogy valakinek bocsánatot kell kérnie, én ilyet még nem tapasztaltam, és valójában azt is mondja a közlemény, hogy a döntés alapján az ügyet lezártnak tekintjük, Pont a továbbiakban nem kívánunk nyilatkozni, pont egyúttal tisztelettel kérjük a sajtó képviselőt, hogy a közelgő sors a hazai rendezésű Európa-bajnokságra és az olimpiára volt tekintettel a zavartalan felkészülés véget ne keressék ezügyben az érintetteket, akik szentek és sérthetetlenek, miközben korábban derült ki, hogy nem szentek és sérthetetlenek. Lehet, hogy az én megközelítésem idegen, lehet, hogy az én megközelítésem igazságtalan, lehet, hogy az én megközelítésem sokokat felháborít. Nem, én Az gondolom, én igazságérzetemet én, mégis szabad. Én azt gondolom, hogy a civil, hogy a civil világból közelítve, Így. mert azért egy civil világból közelítve, ezek a kérdések abszolút jogosak. A sportágomból egyébként tényleg azt mondja, én nekem itt nincs nyilatkozatom, nem, ha jól látom. Itt a sportámtitkárság nyilatkozott, a szövetség vezetése nyilatkozik, és a Honvéd Egyeslet elnöke és a szakosztály nyilatkozik. Jött leültek, megbeszélték versenyzőkkel, edzőkkel az egész dolgot, és megpróbálták minél hamarabb az olimpiai lezárni. Őket meg lehet erről már kérdezni. Én szerintem nyugodtan lehet a is kérdezni. Nem, én szerintem őket most is lehet kérdezni. Én úgy gondolom, hogy amennyi lehetséges volt a részükről, ők ebben a dologban nagyon beleálltak. Abban a pillanatban. És akikkel én beszéltem, mindenkinek az ügy... De nem hogy csak létezik, szellemi, hanem de fizikai fájdalom, de árulja már el az nekem, azon. hogy hogy létezik egy Facebook poszt után, egy teljesen szubjektív Facebook poszt után azt írni, hogy elítéli a mob és a sportirányítás a megfelelmítésnek minden formáját, amikor még meg se bizonyosodhattak arra, arról, hogy egyébként ez igaz. Ez nem egy civil megközelítése, csupán. Azt értsem meg, hogy egyébként azért volt Na, nagy szám, hogy megkérdezni. Azért volt nagy szám, hogy én egyáltalán ehhez a lehetőséghez jutottam, mert sportriporterek ilyen kérdéseket a legritkább esetben tesznek föl, talán a lojalitásukból, talán ebben a buborékban való létezésükből adódóan, és nekem nem a buborék kipukkantál, ki a, a, a célom, csak nem értem, nem, megmagyarázni lehet, de nem értem, nem értem, nem értem. Jó, de most... Én erről emit mondani. Uh, uh, Tényleg rajtam kívülálló annak ellenére, hogy melyen megrendítő az ügy. Most hagyj legyek ebbe, ebből a szempontból egy picit agresszív vagy szemtelen? Legyen. Hogy ezt a misort szponzorálja a Magyar Olimpia Bizottság, akkor tényleg van joga a szerkesztőnek megkérdezni, ha már Szabó Gabi is ott van, hogyha Gyula is volt egy kajakos az elnöke, vagy Fábián, aki a főtitkár, kiváló sportemberek, jártak az élet minden nehézséget, saját sportolói pályafutásukban is. Nyilván jó tudnak erre válaszolni. Én hát, nem tudom. Ez egy jó, ez egy nagyon szellemes megnyilatkozás lenne, hogyha egyébként az együttműködés arra is vonatkozna, hogyha én egyébként. Rábökök valakire, akkor ez egyben igen is mond nekem. De ez nincs így. De ez nincs így. Jó, elné nem tehetek. Én ezt értem, ezért is értékelem nagyon nagyra, amit ön tesz. És még egy dolog. Én nem szembe megyek a magyarul. Tehát uh, ugye most. Ez olyan, mintha én egyébként egy szakmai együttműködés keretében felmondanám a megegyezésnek a szabályait, holott nem erről van szó, hanem arról, hogy azokat a jelenségeket, amelyeket én tapasztalok ezen együttműködés folyamán, és ennek szó, hangot is tudok adni a beszélgetésekben, két eset van. Vagy elhallgatom, vagy ha szóvá teszem, akkor az vajon ellenséges vagy javító szándékú. Nem, én most nagyon őszintén mondom, sokszor ütköztem az életben, velem szemben egyszer autóba vezettem, éppen Ausztria fölé egy Fila János nevű fantasztikus szerkesztő felhívott, és, és rettentően számon kért egy pont egy négyes hajó kapcsolatban, hogy én álltak, beleszóltam ebbe és hogy miért tettem. Volt ilyen? Igen, volt ilyen. Idézzem el a mert én Aztán semmire nem, nem. De azt mondom, hogy ez így igaz, könyörgöm, ha én ott ülnek az asztal a másik oldalán, én már reggel föl Készülnék az összes olyan ö, az embereket alapvetően érintő nehéz kérdésre, amik nem jelennek meg a valósággal, az egész magyar valósággal. Az a probléma, hogy az igazságról borzasztó kevés szó esik. Hát baromi kevés. A hazugságról több, de nem a hazugság tartalmáról hogy az igaz-e, vagy nem igaza. -e? Nem, nem arról van szó, hanem az, hogy hazudik, vagy nem hazudik, hogy mit mondott konkrétan. Ezt senki nem kérdezi meg, senki nem nézi meg, hogy mire alapozott, amit mond. Ez egész dolog, egy borzasztó. Tehát én, ha azt, másik asztal ülnék, én addig nyalgatnám a barátát, amíg aztán itt nem izzad le teljes mértékben. De nem tudok rá válaszolni, mert nem vettem részt benne, nem voltam jelen, nem is voltam nyilatkozó, és nem is vagyok döntéshozó. Én az egész dolgot rettenetesen sajnálom. Tehát a magyar kajaköny sport erkücsisége sokkal magasabb szintű annál, mint hogy ez legyen ennek a központi témája. Amennyiben mesteredzünk személyesen vagy szakmajla megsértette önt, illetve edzőjét, elnézését kérjük, és jövőben igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy segítsük a női kajakválogató hát nyugod olimpiai felkészülését áll az Egyesület hivatalos levelében, majd lesz nem is Csipes Ferenc, hanem az egyesület írja. ezt nekem is feltűnt egyébként, hogy nem a Csipes Ferenc tette ezt, de azért ők ott komolyan leültek, azt tudni kell, hogy annak az akosztályvezetője Horváth Gábor többször olimpiai bajnok magyar kajakos. Ők jó barátok is együtt voltak. A Én szerintem ők a legmélyebben végig tudták ezt a dolgot beszélni, sokkal mélyebben, két férfi ember így, mint egyébként bárki tudta volna. Tehát az, hogy az ő nevükben az egyeset nyilatkozik, ebben azért az is benne van, hogy emögött mögötte volt ez a nagyon kemény és nagyon mélyegyeztetés. Azt a mondatot megfejtse meg nekem, hogy a Magyar kajak Szövetség Fegyelmi Bizottsága a fentiekben idézett nyilatkozatokat figyelembe véve az edzői tevékenység Függ. folytatását felfüggesztő döntésének megszüntette Csipes Ferenc részére próba Felfüggesztés, sportfegyelmi büntetés szabott ki. Ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz? Milyen felfüggesztő döntés szüntetett meg, miközben felfüggesztett sportfegyelmi büntetés szabott ki? Ez így egyszerre micsoda? Hát ez nyilvánvaló az, hogy hagyj tovább a munkát az olimpiáik, de viszont figyeljük azt, hogy ő hogy viselkedik, és akkor ettől függően közbe tudunk avatkozni, mert a próbaidő ez olyan mindenki számára. Tár. Ilyen létezik. Csak a lábán lez? rajta van az a követő, gyűrű, és Hát figyeljen, erre mondják azt, hogy játék a szavakkal. Igen. Um, mi a felét lehet más csinálni most? Mi kellett volna vagy csinálni Vagy az egyiknek más? vagy a... Hát nézze, Biztos, vagy az hogy az egy... Tudjuk pontosan, hogy mi történt ott bent. Vizsgáljuk ki? Hát vizsgáljuk ki. De jön az olimpia. Hát utána kivizsgáljuk. Értem. Bocsánat, kérés meg volt, és a bocsákkal elfogadta a másik fél. Úgy tudom, ugye? De az nem a, fegyel, de a fegyelmi eljárásnak nem része az, hogy valata a fegyelmi eljárásokat nem úgy szokták lebonyolítani, hogy elnézést kér az egyik és a a, fegy, a fegyelmi eljárás nincs tekintettel arra, hogy valaki egyébként... Van, van így egyébként egy bírói eljárásnál, és üzélség felajánlja valakinek azt, hogy a Tárgyalás van tett, itt, semmilyen tárgyalás, tárgyalás nincsen. Hát közöttük volt tárgyalás... De, hát egyenként meg volt minden egyesfél de hiába én, én minden kísérletet meg fog tenni, hogy kibújjak az egyenes válaszolót hát egy azt árulj el nekem, hogy akarva, akaratlanul egy csapatember csak? csapatember amikor egy ilyen helyzet áll elő, mint itt a 90-es évek óta azért sok ilyen lehetett akkor hol húzza meg azt a határt, ahol azt mondja, hogy ez nem az én kompetenciám, nem telefonálok. Én rendszeresen beszélgetek politikusokkal, és rendszeresen kérdezem őket a külön véleményükről, vagy valamilyen jelenségről való hozzáállásukról. Egyre óvatosabbak, ugye nem most kezdtem ezt a szakmát, de ezzel együtt vannak olyanok, akik megnyilvánulnak, és mondják, hogy megteszik, vagy nem, különböző sikerekkel. Én egyebek között a saját elmogányosodásomat. Uh, avval is magyarázom, hogy én a szájamra nem tettem lakatot, és ez hosszú távon a csoportoktól való távozásomat uh, idézte elő. Ön milyen magatartást követett? Még mondanám, hogy mit ajánl nekem, de ahhoz már kicsit késő van. Ja, semmi se késő, soha se késő, köztünk van egy 40 év különbség. 40 van, év nincsen. Van még kapaszkodni valami. 20 már. sincsen. De? Na mindegy, hogy mit javaslom. Én, hasonl... én tudom, hogy a Én igyekeztem mindig mindenkinek őszintén elmondani azt, amit gondolok, az egyik számú dolog. Kettő, elég jó viszonyba voltam egyenként az emberekkel ahhoz, hogy ők is megnyíljanak felém. Ezért pontosan tudom azt a korlátot, ameddig igazságos valakit valamiért kérni, számon kérni, valakitől olyan, valakivel olyan beszélgetést és folytatni, amit tudom, hogy a karakter a jelleme alapján képtelen lefolytatni. folytatni. Tehát van egy olyan korlát a személyes viszonyok a politikai viszonyokba, itt a szakmai viszonyagban, itt adott esetben, amit az emberek nem szabad átlépni. Tehát e, itt az, az el, előbbi eset is azt mutatja, hogy természetesen az emberek egyéniségek, önálló emberek, és tudod, van egy nagyon jó dolog egyébként, kisgyerekkoromban tanultam, és azóta senki sem mondja ezt. Ugye van egy ilyen alapállás, hogy úgy viselkedjek én vele, mint ahogy én elvárom, hogy velem viselkedjen. Uh -huh. de, de ez nem igaz. Az igazi dolog az, hogy én nekem meg kell tanulnom, hogy ön kicsoda, és nekem úgy kell viszonyolnom ehhez, hogy én tudom, hogy ön kicsoda, és utána azt várja, hogy ön is tudja, hogy én ki vagyok. Tehát pont fordít van a dolog. Nekem el kell tudnom sajátítanom azt, hogy az én beszélgető partnerem kicsoda, kicsoda, kicsoda, és akkor ahhoz mérjem én a saját viszonyomat. Ez tökéletesen más magatartás, mint az általános kommunikációs nagy hirdetésekben benne szerepel. Az, hogy úgy viselkedje, hogy én elvárom hogy velem szembe. Hát miért kell nekem el, miért kell nek úgy viselkedni? Nem. Nekem azt kell tudnom, hogy Fiala János pontosan, nem pontosan, de ismerem a munkásságát, ismerem a múltját, és tudom, hogy amikor idejövök, akkor ő olyan kérdéseket fog fölteni nekem, mert biztos, hogy előbb-utóbb belebukkom a válaszba, mert, mert ezt, ezt nem csinálom. Nem, ugye ráadásul ugye mondta, hogy Ámos, és azért avval a fejezettel kezdtem, amiben a legtöbb kalapács van, ne haragudjon, idézze már fel azt a telefonbeszélgetést. Azért elég nehéz, mentem Ausztria felé, kifel a feleségemmel, és akkor fölévott telefon. Hányat írunk? Hányat, ír, költségvetés? 12 körül. Volt. Igen. 12 körül volt, pontosan. Igen. Még ezekkel az ügyekkel is kapcsolódik, Igen. Hogy én ottan nem nyilatkoztam tisztességesen, nem mondtam meg egyenesen a véleményt, a szövetség ottan igazából véve nem lett volna szabad, hogy úgy lépjen, és egyáltalán az elnök túllépte a hatáskörét. vagy szóval körülbelül ez volt ennek a beszélgetésnek a lényege. Igen. De erre már nem emlékszem, csak emlékszem, hogy ez ott az utolsó beszélgetésünk. És még ráadásul arra is emlékszem, hogy én azt ez gondolom... volt hogy? Ez adásban adás volt? igen. Igen, egyenes adásban. Igen? igen? Igen. Még arra is emlékszem, hogy én az, azt gondoltam, hogy mi olyan jóba vagyok, mert többször volt riport velem, meg nem tudom minden, hogy általában riportereként tegező viszonyom is voltam, és én megpróbáltam ezt úgy mondani, hogy, hogy tudod, ez nem így igaz, és ez a kemény visszalás, hogy önnek a véleménye számom, nem tudom, viszont fontos. Szóval éreztem azt, hogy én abba, abba, úgy helyre voltam ott rakva, mint ahogy csak lehetett. Ezért jöttem így és teljes nyugalommal ide, mert ez, már, ez a tapasztalásom már megerősített. Nagyon szégyellem, hogy erre nem emlékszem, azt viszont felidézte bennem, hogy hogy hívtam föl, csak hogy hogy megváltozott az idő. És most nem kvaterkázom, hanem csak mesélek önnek, hogy hogy hívtam föl én Gyurcsány Ferencet, amikor az olimpia előtt le akart mondani a sportminiszterségről, Igen. ennek hírét vettem, és én úgy kiabáltam vele, egy, volt egy mobiltelefon a kezemben, és azt ordítottam vele, miközben a viszonyunk nem volt messze ilyen, ismertük egymást, Szigetvári Viktor révén relatíve közeli viszonyba is kerültünk, relatíve, az, hogy én így beszélhetnék vele, az kizárt, és azt mondtam, hogy ezt egy olimpia előtt egy sportminiszter nem teheti meg. Nem. A helyzet nem így volt, szóval azért a helyzet ennél sokkal bonyolta volt, azt, hisz, hogy biztos nem mondhatta akkor el, ugye? Igen. Aztán később ez kiderült, hogy miről volt szó. Volt. Arról volt szó, hogy Megysi Péter miniszterelnök át akart alakítani a kormányát, és, a, és azt hiszem, hogy abban, hogy ő marad vagy nem marad, és hogy alakul a kormány, ebben nyúcsán felesnek nagyon jelentős szerepe volt, mert ő azért eléggé kézben tartotta akkor már a pártnak egy nagyon jelentős fiatal generációját szembe, kis Péter, néha egy szent kis én ott voltam egyébként nem a telefonnál de ebben a helyzetben, mert uh, Megyese Péter engem kért hogy legyek helyette a sportminiszter. És akkor én, én nagyon nem akartam, én fejlesztéspolitikával akartam foglalkozni, és akkor Megyes Péter miniszternök úr azt mondta, hogy de igen, mert szükség van az olimpia és meg minden. És akkor Gyurcsány Ferenc-től hogy, hogy hogy mit csináljak. És akkor ő akkor azt mondta, hogy én már nem vagyok, az nem tudok mit mondani, de jó miniszternek lenni, old meg a feladatot. Szóval ez volt az ő, ő válaszer. És eltelt néhány nap, ugye és megtörtént a, a kormányváltás tulajdonképpen. Igen, csak ezt arra fölmeséltem el önnek, nem hogy én mit engedek meg magamnak, hanem hogy van bennem, és még most is előhívható bennem az az igazságérzet, aminek a révén, beleértve a tévedés maximális kockázatát, beleértve a pofátlanságot, és ha nem tudom mit, hogy olyan módon járok el, mint hogyha nekem az jól állna, mint hogyha nekem azt szabadna megtennem, mint egész egyszerűen... Jó, jól, ez, ez nem, ez nem stíluskérdés önnél, ez egy, ez egy alapvető habitus. Én ez ezt értem, tehát az kérdés. utóbbi időben azért már egyre több pofont kaptam emiatt, vagy egész egyszerűen azt érzékeltették velem, hogy ugye mi nem vagyunk ilyen viszonyban, és nem lehetett befejezni a mondatot, én ezeket egyébként én nem a emlékszem egyébként az utolsó őrzékre, televíziós interjúkra. De a helyzet az, hogy ezeket én mindig, tehát nem a konfliktus kielezése kedvéért, hanem a dolog tisztázása érdekében tettem. Csak ugye a dolog tisztázásának mindig van egy olyan fázisa, amely a konfliktusok a kiélezésével okay. jár együtt. Igen, és Igen. ezt nem lehet megúszni. Igen. Na de ezért a világ, az élet azért olyan, hogy a, Az ember magánéletébe, és mindenben vannak olyan pontok, amik csak rá tartoznak. A politikában is, a sportban is, mindenhol azért vannak olyan pontok, amiknek a nyilvános kibeszélése csak a ronthat. Én sem pont... az igazságot se fogja kideríteni. Okay, legalább a kollégába szeretnék eljutni. Igen, az jó. Igen. De a fal előtt egy méterrel ne állítsanak. Megmondják Igen, azt, az, hogy az. Igen, jó. Á, és arra, amit, amiről beszélünk, hogy ez más sportágakban, ugye 2024-ről beszélek. A magyar vívók a kvótás rendszer bevezetés őt a de a szövetségi kapitány a szakmai testülettel és a szövetségi edzőkkel konzultálva tette meg javaslatát a, fér, igen, a férfi karcsapat, a női karcsapat és a férfi párbajtő csapat tagjaira. A döntést nyilvánosságra hazadta után nem sokat Dacsi Tamás posztolt Facebookon, ugye, ez, ez lesz egyébként a nyilatkozatuk helyett a Facebook, holott a Facebookkal beszélgetni ugye nem lehet. Üm, ő az, aki kimaradt, talált süllyed, hálás vagyok a istennek, hogy az elmúlt több mint három évtizedben szolgálhattam a magyar kardívást, tettem ezt tiszta szíven, a szeretettel, és teszem ezt a következő évtizedekben is. A harmadik generációval készen a csatákra, hajrá magyar kart, hajrá de csik. ahol ugye a testvérére utalt, Decsi András, a férfi kardozók vezetőedzői az mt nek jelezte, hogy a nap során korábban lemondott a postjáról a férfi karcsapat általán benyújtott vezetőedzői előterjesztése arra irányult, hogy az elmúlt nyolc évben siker sikerre halmozó tagjai együtt vívjanak az olimpián. Ezt nem fogadta el az felállított szakmai testület, amelyek tagjai nem voltak kompetensek ennek megítélésében, mivel más fegyver nem meg képviselő majd. Hozzátette azt, amit egyébként nem minden orgánum Azt gondoltam, hogy azok után, ezek a fiúk elértek az elmúlt években nem vonják kétségbe a szakmai meglátásomat sokként ért, hogy más fegyverneme képviselői leszavazták az elképzelésemet, és ezek után Bocskó Gárba szövetségi kapitány előterjesztette a népsort, melyben nem szerepelt Decsi Tamás. Hangsúlyozott nekem sosem a testvérem szereplése volt az elsődleges, hogy a legsikeresebb legyen a magyar csapat. Olyan szintű bizalomvesztés éreztem, hogy nem maradt más választása, mint hogy lemondjak a vezetőedzői posztról, amire az MT érdeklődéssel a szövetség úgy reagált, Decsi közlésével egyelőre nem foglalkozik, semmilyen hivatalos nyom nincs a lemondás az elnöki ülés és nek pedig a csapat volt a témája. Gyerekkoromban hívtam, hogy a bátyám csapatban magyar bajnok is kardozó volt, úgyhogy nagyon szerettem a sportágat, néztem a karcsapat döntőt Romániával, láttam, hogy volt, de ezen különöm más mondani. Szóval Jó, az a tévében Lát, látszik, az... ugye látni fogják, Linder Ádám az MT-nek oh, elmondta, megsökkent, amikor Füle István sportigazgató igazgató felhívta, hogy mégsem ő utazik az olimpiára az által, amit Ecseki Ádám Dóra a vegyes párossal, hanem Harci Zsolt, aki addig az osztrák válogatottnál dolgozott, és július 1-ével ismét a Magyar Szövetséget segíti. Tavaly októberben kérte fel, hogy legyek a férfi válogatott kapitánya, segítsek én, elvállalta a munkát, és megbízásom idén augusztus 31-ig szólt. Férfi egyesben sajnos nem sikerült kvótát szereznünk, Szudi Ádám közel hozzá, de nem jött össze. A vegyes párost is én vittem majd derültékből villámcsapásként tért, hogy Fülöp István jelezte az elnökség, Harci Zsoltot küldi az olimpiára, neki csak néhány hete lesz együtt dolgozni velük, és felkészíteni őket az olimpiára, bevaló rosszul esett a lépés, másnap közöltem a szövetség főtitkára, vagy kérem a szerződésen felbontását. Ezek mind olyan hordalékai a mostani olimpiának, amelyekre én teljesen értetlenül nézek. Azt sem tudom, hogy ez most a sportvezetésről szól, a sportolókról szól. Miről szól egyáltalán? Miről szól ez? Jó. <gül> Tényleg nem tudom. E e ez most őszintén mondom, nem tudom. 2018. Általánosakban elmondhatom, hogy a versenyzők feltétel nélkül addig volt a partnerek, ameddig elérték azt a színvonalat, amit ők előzetesen elképzeltek a maguk számára, Utána viszont ilyen olyan okokkal deltávoztak. De Ki mondja? Fábián Érósnyai Akkor most mit mondjak erre? 18? Ugyan, arról beszélgetünk, 18. Hát ha a katinéről bármit mondani lehet... 2004-ben az atémi ezétsződémet követően szétszélettek a négyest alkotó lányok, három pont, ezt jó akár, hogy mondja, aki ugye eh, eléggé járatos a sportvilágában. Rozsnyalina Fábián, Katalin 2004. Ez is egy belső fúrás volt, is. Amelyben nem csak a versenyzők voltak benne, a mindenkori vezetőknek szerintem nem a versenyzőkkel, hanem az edzőkkel kell közös nevezőre jutniuk. A helytelen vezetői magatartás szép lassan egy belső anarhiához vezet. Mit tegyek? Nagyon szeretem a Katalinét. Óriási edző. A nő, nőkkel volt csúcsra mindenker. A magyar női sport csúcson volt, amikor a Katé ezt a Együtt nem mutatják utána... magukat, hanem állat mögé bújva szerepeket játszanak. Rákényszerültem, hogy házon kívül én is más legyek, mint civilben. Odáig jutottam, hogy nyitott vagyok az embereihez, az emberi és szakmai kapcsolatokra, és nem várom el ugyanazt a másik oldalról. Egyébként fontolgató, hogy fiatalabbaknak rendszeresen adjak tanácsot, amennyiben erre adottak lesznek a fogadás feltételek. Hát adottak is lettek. Ő tulajdonképpen egy óriásit alkotott, még akkor, amikor 2012-ben Londonba a ez is térmet el. Ez egy fantasztikus lépés volt a női négyesek után, ez a férfi négyes. Én, én azt hiszem, hogy mindenkinek az életében, és ezt mondtam már a beszélgetésünk közepén elején, valamikor vannak nagyon komoly évek. Vannak, amikor csúcsom van, és amikor kevésbé van. Nem lehet tudni, hogy milyen subjektív viszonyok, milyen viták, és mik alakultak ki adott esetben a lányok és közte. Az igazság, hogy ő fölnevelte őket, fantasztikus versenyzőket csinál, de azért Szabó Gabi is, és, a, és Kozák Dana is Többször is olimpia bajnak lett utána, amikor eljött a, a Katinénitől. Az is igaz, hogy amikor Katinénitől eljöttek Peking előtt versenyzők, akkor nagyon nem szerepeltünk jól adott esetben a Peking olimpián. Pro és kontra tudok mondani ilyesmit, tehát egy -egy, ez versenyzők és edzőnek a belső viszonya. Nagyon-nagyon ott kell tudni lenni a parton, ahhoz, hogy az ember ezt lássa. Szerintem találkozom önnel minél hamarabb, de kihasználom a lehetőséget, most már csak nagyon röpke kérdések, bár ez a mostan ez egy önálló fejezet. Árulj el az Expo és az Olimpia elmaradása. Mennyire rokonak? Akkor mindenki azt mondta, hogy mi nem vagyunk képesek semmilyen nagy... És az Olimpia el Ezt mondja, igen. Ugye az Expo az egy... az szerintem egy óriási sikertörténet, és majd utólag így leszünk ezzel az olimpiai kísérlettel is. Ha belegondolunk abba, hogy most, és az elmúlt 40 évben, tehát ez 30 éve volt, 35 éve, a legnagyobb budapesti fejlesztések, azok mind az Expo kapcsán jöttek létre. Tehát, hogy megnézzük a dél-budai területeket, az egyetemi központok ezzel most a, a kopaszigát környéki fantasztikus fejlesztésekig, vagy megnézzük a túloldalt, ahol a legismertebb a MÜB, van meg a nemzetszínát, de vég az irodaházsort, az orvos egészségügyi központokat, mindent, ahol egy borzalmas vasúti raktársor volt, ahol én emlékszem, a kigyúlott egy hatalmas használt gumi raktár, és a holdigvenő füstfelők, fekete füstfellők borított a Budapestet. Aztán megnézzük, hogy a Rákóczi ennek hatására épült, a hármas autópálya ezért lett bevezetve ide, Folytathattam tovább a sort. Tehát ott, ami városfejlesztési szempontból elhatározott volt, az minden megtörtént. A dolog mögött egyetlen egy kis tragédia van. Hogy ugye azon a címen lett lemondva, hogy a magyar államnak nincsen pénze, valóban a költségvetés és nagyon rossz helyzetbe került. De mindezt a magyar állam hozta létre. Utána a magánszféra kihasználta, ráépített, megcsinált mindent. Mi több száz háborús bombát tisztítottunk ki, arról a területről akkor a délbudán. Tehát csak a magántőkét nem engedtük aztán be. Ha én egyszer egy, egy műsorról elmondhatnám, hogy milyen tárgyalásaink voltak Londontól, micsoda meglepetésekkel Tokióig, ahol engem Tokióban három napot töltöttünk el egyeztetni. és az első napon, két miniszter és a bizottsági elnök, majd a következő napon még két miniszter, a Japánban fogadott a Budapesti Expo miatt, mert annyira érdekelt őket, ők állandóan kiállítanak, oszal teljesen híres erről. Senkit nem érdekelt már a rendszerváltásnak ebben az egész nehéz, és tulajdonképpen pessimista folyamatában, mert politikailag, társadalomilag minden nagyon... Mai napig, visszasírom, csodás volt az a hangulat, amit megéltünk. De gazdasági értelme, mentünk bele egy rosszul elhibázott privatizációval, gazdasági csődfele, meg kellett érteni azt, hogy ezt a dolgot lemondják. Ez az olimpia lemondása... Elmérést, az... Azt mondta, hogy ö, mi akadályoz, hogy ezeket elmondjam majd egyszerre. Mert azt mondta, hogy ha múgyában át volna ezről beszélni. Lehet, de senkit nem érdekelt tulajdonképpen. Hát senkit nem érdekel mai napig, hogy milyen pozitív hatásai voltak ennek. Hát a, a, a, ezen kívül még számtam mást az kezdve egy kezdve, csomó dolgot tudnék elmondani, amit ténylegesen. Ma is azon vitatkozunk, hogy lesz-e híd még cseppere, vagy nem meg volt tervezve utólt, tehát csináltuk az északfejlesztést. Nem érdekelte de valahogy is. Általában a Magyarországon a nagyobb léptékű fejlesztési stratégiák mindig valahol megbuknak. Szóval ez, ez, ez sajnos így van. És az olimpia? Az olimpia szerintem ez egy politikai döntés sorozat volt. Tényleg egyébként elég nehéz gazdasági helyzet volt akkor is, tehát meg kell látni, hogy azért nem volt egy egyszerű pont, de megint miről van szó? Rokolok. Az expó is az Nem, nem, nem, teljesen már dologról van szó, egészen más. Az expó az tulajdonképpen tetszik vagy nem tetszik, miközben akkoriban még nagyobb volt a közvetlen gazdasági hatása találkozó, a személy találkozásoknak, a szóval más volt a világ a gazdasági koordinációval mindenre, tehát a, a jelenlét ma is érdeked, akkor jóval nagyobb súly volt. Én Szeviába kimoltam és tudom, hogy mi minden történt ott. De azért ez egy egyszerű nagy, nagy dobás, és az is igaz, hogy azt megelőzően több expó helyszín ott maradt, borzalmas beton, mert ment a egy Buda döntésnek. Csak nálunk nem ez volt, mert nálunk egy önamerikai székcsállta meg tal a gazdasági stratégiáját, ami mindent föntartóvá vagy lebonthatóvá tett. És már az, egyébként a, azokat az acélszerkezetű csarnokokat, amiket ideiglenesen fel állítani, azoknak a használatnak, a megvételének megvoltak a partnerek, akik ajánlatot tettek, majd leszerelik és elviszi. És ott a tiszta terület, ami tiszta terület meg és most ki lehet a magát ők által. Ez meg és az olimpia, az, és az, olimpia hogy? az más? Szerintem az olimpia az, az valahogy egy más politikai hangulatba született. Én tényleg úgy érzem, hogy olyan beruházások születnek, aminek a fenntarthatósága, a stadionok fenntarthatósága, az keményen megkérdő lesető. Nem tudom, hogy ki, hogy hogy fogja tudni ezeket biztonságosan működtetni. Tehát É, lassabban kellett volna belemenni menni ebbe, tehát megcsinálni abszolút nélkülözhetetlen dolgokat. Tehát ami a Puskás arénához az egy gyönyörű dolog, és kötelező megcsinálni. Tehát vannak olyanok, aminek egy országnak rendelkezni kell. És ezeknek a véghezvitere tényleg egy nagyon nagy dolog, túlzott a ritmusba került bele, tehát egy nagyon-nagyon gyors erőltetett folyamatos. Elmaradt, elmaradt, de más rokonság nincs. Oké, ezt kérdeztem. Ön... Én... Napestig lehetne beszélgetni, de tekintettel kell lenni őre és a nézőkre is. Mindenféleképpen szeretném megemlíteni azt, hogy egyebek között az ön meghívásának az apropóját a magyar idő is elképezte, amit nemrég vehetett át Navracsis Tibortól, ez ugye eh, nagyjából június közepén volt, eh, és az hangzott el, a közszolgálatnak, a közigazgatásnak nem csak az ügyek intézéséről kell szólnia, hanem ezt a munkát egy nagyobb jó, a közjó a nemzet érdekében kell tenni, és az ön tevékenysége az ebbe beletartozik, és azt gondolom, hogy önnek a díj egyrészt nagyon jól eshetett, az indoklás pedig talán még jobban. Így van. Az indoklás, az, szóval én nagyon sok olyan embert ismerek, és ezt mondtam röviden a telefonon is akik szerintem megérdemlik ezt a díjat, és nem bizottak a közelébe. A közigazgatás az szerintem a, az ország működésének talán a legfontosabb infrastruktúrája, a ami közvetlen emberi, személy jellegű is. És nagyon sok olyan embert ismerek, aki szinte fiatal korában az egyetemről kikerülve végig járt a közigazgatás legközelebb lépsőt föl, mert tisztességgel szolgálta a közjót. az egyéni emberi döntésektől a stratégiai döntésekig, és nem merül föl. A, a borzasztó dolog ebben az, hogy az összes díjazásnál így van, hogy valakinek javasolni kell, ajánlani kell. Most valakinek nem jut eszébe, akkor ő nincs ajánlva. Na most ez egy, ez egy szóval én azt mondjam, hogy én szerintem nagyon sok ember ezt megérdemli, nem mondom azt, hogy nem érdelem, meg, dolgoztam különböző államigazgatási gazgatási, közigazgatási funkciókban, tényleg a közigazgatásban. Nagyon sokban? Jó, azt, azt igyekeztem szolgálni, hogy mennyire siker, azt meg már nem tudom elmondani, mert azt hiszem, a, a koncepcióim, stratégiám lényege azért nem ütött át a magyar politikára. A, a helyzet az, hogy ez egy önálló beszélgetés, vagy több önálló beszélgetés része lehetne, így is már a 80. perc környékén járunk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Um, és további nagyra törő terveim vannak önnel, de azt már csak a gangon fogom elárulni. Közös kajakba ülünk. <gül> Biztos, hogy nem az utoljára Bácskai Jánossal folytult Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.